Leo tuko katika mahubiri yetu tena siku ya Jumapili tarehe 25 Agosti 2019. Eh tuta somo la leo kichwa chake ni hiki hapa. ni hiki hapa. Hakuna neno la Biblia lililoisha muda wake hata Yesu Kristo arudipo. Hakuna neno lolote la Biblia lililoisha muda wake hata Yesu Kristo arudipo. E, kama utangulizi tu, kita kujua maana ya maneno. Biblia ndicho kitabu pekee chenye maneno ya Mungu. Tasikia si kuna misahafu, kuna vitu gani? Yaani ni kansa ya Biblia ni kitabu pekee chenye maneno ya Mungu na ndicho kitabu pekee ambacho kimedumu miaka mingi kuliko vingine. Kisichoisha muda wake. Eh, kuanzia siku ya kwanza mwanadamu anaumbwa, yale maneno hayajae expire. Lile neno Mungu alilo siku ya kwanza hapo mwanzo kulikupo nini? Vitu kama hivyo. Yale maneno. Eh? Hayo eh, haya maneno hayajawahi kuexpire. Kuna vitabu vya sayansi. Eh, kuna watu miaka ya nyuma walikuwa wanaitwa sio akina Albert Einstein, sio akina ak, akina Newtons, eh wameandika laws za motion na vitabu vikubwa vikubwa. Kuna watu wanaitwa akina Galileo Galilei, kuna watu walio walioanzisha mambo ya tiba wanaitwa akina Hippocrates. Sisi wako wengi walikuja na maarifa mengi ya filosofi na sayansi na ujuzi hivyo vitu kwa wakati fulani vilikuwa vitu vya kitaalamu vizuri lakini vimeesha na wakati Vimeexpire. na elimu za sasa kwa mfano mambo ya Kompyuta computer hazina miaka ishirini, i miaka 50 sasa hivi e, eh ujuzi si maana teknolojia si Hizi uh, zote mambo ya simu na nini hivyo vyote vipo na vinatumika kwa sasa lakini kama dunia itaendelea kuwepo muda mrefu vitai expire kwa mfano miaka michache leo pita kumbuka zivyooanza kwa kuwa hatutumii hizi za kuchomeka kwenye ziko zi memory stick kukua kuna vitu vinaitwa floppy disk kwa kuwa vinaitwa jina hivyo kwenye kompita, kompita zivu za sasa hivyo vitu havipo tena na floppy disk mtu kumuuliza naamini vijana wa sasa hawajui kuisikia na virikuja na kompyuta ambayo haina miaka 100 mia. lakini kwa ujuzi na mtu akivijua anaweza katom hadhara nchi nzima ikasikia kwamba anaongelea habari za ujuzi wa floppy disk zikaisha Biblia haijawahi ku -expire, ha -ha expire katika vipande wala yoyote yote yote viko vile vile tutaona maandiko inajitaj inajitambulisha yenyewe na utaweza kwa nini tutaona Biblia ina jumla ya vitabu na sita kuna vitabu 39 agano la kale na vitabu 27 agano jipya ina sura 1189 eh wengine ziko kwenye agano la kale agano jipya na ina jumla ya mistari tunakwsema mstari wa kwanza mstari wa pili 1031 na moja na moja na mbili. hapo tukaongelea biblia lakini James bado biblia pekee ya kweli duniani kuna Biblia za Kiswahili, za Kiingereza New International Version, sijui American Standard Version, ziko nyingi lakini nyingine zimetoa maneno ya Mungu zimeyakata vipande, zimeondoa zimebadilisha. Hii tangu hi, itafsiriwa kwa mara ya kwanza mwaka moja, moja. kutoka kwenye lugha iliyokuwa inakufa ya Kigiriki. Ilipoandikwa Biblia Agano Jipya na kutoka kwenye lugha hiyo kwa nini sasa imebakiza ya Kiebrania ki ambacho ndio no ki yagano la kale tangia tafsiri ya yale maneno hakuna a, hakuna mamlaka zinazoyabadilisha kutoka kulingana na nyakati zilizopo. kwa mfano ikifika hizi biblia nyingi hasa hii ya Kiswahili ikifika kipindi fulani watu wakaogopa waka uzizi ka ukaongezeka katika jamii wakaondoka kutumia neno uzinzi wakaogopa na wa roho kama watu wamefika sehemu fulani wanajitumainia hawataka kusikia mambo ya Mungu neno kwa mfano Yohana mlinafutwa kwa hiyo kia wanapo yani wanatengeneza biblia kulingana na nyakati zilizofika yani wanaitengeneza Mungu aliongea mara moja hajawahi kuongea tena baada ya hapo kwa hiyo hii King James yenye kurasa hizo yenye sura hizo na mstari hiyo tuliyoiona hayo maneno yote yalivyo ya na vitabu hivyo na sura hizo jinsi Mungu alivyo akayaongoza watu 52 wa walio tafsiri kwa mara ya kwanza kipo kinaendelewesh na na wengine yameendelea kuwa hivyo hivyo kwa sababu Mungu hajasema tena kwamba yabadilishwe hajasema kwamba oh, sasa hivi tuna tunatenge. Sikwizi tu kuna Biblia ya vijana. Biblia sio ya watoto kwa injili za Yesu si na michezo michezo na nini? Hapana, Biblia ni moja. Na watu wanapojitengeneza tutaona wanakuwa wanafanya kazi ya shetani. Wanamruhishisha shetani kazi yake. Wa Kwayo, naomba, maana, aleo, kwa sababu wamemtuma kwenye shambako. Kwa hiyo naomba ijulikane maana ya somo la leo kwa habari kwamba hayo hivyo vitabu 66. Hizo sura 1189. Hiyo mstari 31 102 Mungu alivyotoa yote Ipo sahihi hakuna ulioisha muda hakuna ulio expire mpaka Yesu Kristo atakapokuja na mipango mipya na nyakati anasema ni nyakati za matengenezo mapya atakayokuja naye lakini maadamu Yesu Kristo hajaja tutaona kwamba yale maneno yamebaki vile vile na mtu atakayekuwa anayatengeneza na kuyabadilisha tutaona Mungu anachokisema juu ya hao watu na wakristo atakayoyapenda yaliyo Kwa, kwa mantiki hiyo maneno yote ya Mungu yaliokuwepo kama yalivyotamkwa yatakuepo hata milele mpaka tutakapomwona Kristo na kutupeleka katika ule umilele wa jumla. Hapo siwezi nikaiseme kwa sababu Biblia isemi atabadilisha kiasi gani. Lakini kama alivyo bad... Biblia pia ina maagano makubwa mawili, agano la kale na agano jipya. Kuna mambo ya kwenye agano jipya kwa sababu Biblia ni moja. Kuna mambo ya kwenye agano la kale yaliyoisha wakati wake yakaisha kwenye agano jipya. Lakini hakuna agano la tatu la sasa la wakristo wa kisasa. Ah tunaa magano mawili kwa hiyo kitu chochote kilivyo ishea kwenye agano la pili agano jipya ndivyo kilivyo mpaka agano atakaloleta Kristo ataapo kuja mara nyingine Unaweza kusema sasa ni ni sawa na, na, na mtoto anavyo anavyoota meno mtoto anapoona anapoota meno anaanza naota meno yanaitwa milk set milk deciduous teeth yako ishirini tu Anayatumia kwa muda anatumia kutafunia wakati mwingine ana paka anaweza hata kabumiza mama kwenye kwenye kwenye ziwa na nini baadaye yale meno ni kama agano la kwanza hili yanaanza kutoka baada ya yale mengine ile mengine yanadumu yanaondoka mtoto miaka saba Nane Tisa na kuendelea yanaanza kutoka yanaingia ni kama agano la pili yanakuja kudumu naona unatoa mfano wa ajabu huo mfano Mungu ameanzaa vitu vingine tuvianganie kwa maumbile kwa hiyo haizuii uwezo ukasema kwamba mwanadamu ana meno unaweza kwa unabadilisha pana yakitoka yanakuja yamesfunga uwezo ukiweka jino jingine ni la Vile vile Mungu alivyoleta agano la kale baadaye akasema kwamba naliweka nalitoa nari na weka la pili Na kama kuna kitu kukibadilisha, kwa mfano kuna meno haabadiliki yanabaki yale kwa mfano magegwe yanabaki Yana, yanakoma tu yanapata kiasi kikubwa cha cha cha, cha cha cha madini vile vile kuna maneno ya agano la kale hayakuhitaji kubadilishwa yakabaki vile vile ndiyo yanatumika kanisani nani mengi kwenye agano la kale lakini kuna baadhi ya mambo kama ambavyo meno haya yanabadilika yanatolewa Mungu akasema kwa kwana Yesu alisema mimi mmesikia zamani watu wakisema kwenye agano la kale mtu asizini na kumtazama kwenye biblia huwezi kaona kosa la kumtazama mwanamke ukao mazini naye kwenye agano la kale halikuepo kuwepo tu kuzini na mtu anapigwa mawe anakufa yesu anasema hapana hilo ni jino la kale la agano naliondoa naweka jingine actually ninalimalisha linakuwa gumu zaidi anasema hivi bali mimi nawaambieni pamoja na hiyo ya kwanza ya kuzini ni kosa sana lakini juu yake naongeza jingine yoyota atakayemtazama mwanamke kwa kumtamani na hata kwa wanaume vile vile. kuna wanaonaka wanatamani wanaume. Nasema huyo amesha kuzini moyoni. Kwa hiyo unaona kwamba tayari kuna kitu kwa kubadilisha lakini kakibadishia kwenye Biblia na ni agano jipe. Lakini baada ya hapo hakuna alipokuja akasema sasa tunabadilisha tunaondoa hii. Hii dhambi isisemwe tena, imeisha wakati hapana. Eh mara nyingi biblia hizi za Kiswahili na nyingi za Kiingereza biblia za Kiswahili kwa mfano biblia yetu ya Kiswahili ya, ya SUV inaitwa Standard Union Version ya kutoka chama cha cha Tanzania na chama cha Brethren cha Kenya ina, inakuwa ina, ina mara nyingi nilivyoona ni na naamini ni hivyo inajitahidi kutafsiri kutoka kwenye lugha ya Kiingereza kwenye biblia zinazoitwa New International Version Do biblia inayopendwa ina na na makanisa ya uongo inaitwa NIV New International Version. Mara nyingi wana copy mle, wana tafsiri kutoka pale wanatengeneza kwa Kiswahili. hiyo wanawabeba makosa ya NIV wanaongeza na ya Kiswahili. Lakini la ajabu la ajabu na tushaona mimi. Yuzi kulikuwa tunaangalia katika isa, tisa sehemu Mungu anasema anasema mimi nitajivaa nitajivarisha neno nitajivarisha kisasi. So, mungu anasema kisasi ni chake. Mungu analipa kisasi. Lakini Biblia inasema ya Kiswahili nitajivalisha kiasi. Kiasi na kisasi ni vitu e, sehemu nyingine anasema katika katika wakonito wa, wa wa pili, Wakorinto wa kwanza tulioona wakibiri zijazo, wa kumi na mwanango wa 2, fasara ya na na 4. Anasema mtu mwenye tabia ya asili Hawezi kuyapokea maneno ya Mungu, yani ambaye ya hajaokoka, yani ameumba ya tu hivyo, hajampokea Yesu. Ha, Akisoma Biblia haelewi na anaona upuuzi. Biblia ya Kiswahili ila kwangu anasema tena nimefungua Parisimefikaje pale. Pari. Yes, iko pale, mstari wa 14 anasema basi mwanadamu mwenye tabia ya siri. Sasa neno siri na si uwezo unaambia kwamba asiri na siri ni bahati mbaya. Kaliweka kwa bahati kwa makusudi. Kwa au kitu cha mafichoni kuwezi kukilinganisha neno asili kitu kama kilivyotokea kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo yale makosa ni ya Kwa hiyo nitaa kusema nini? Mabadiliko ya kibinadamu, ya mifumo ya teknolojia, ya kielimu. Karlene siji ungoi hii ni mambo ya Karlene ya shina moja, Ulimwengu sio wa sayansi na teknolojia sasa duniani kijiji kimoja hivyo vitu havina mamlaka yoyote ile ya kuibadilisha Biblia ya Mungu lakini Biblia nyingi zinazoandikwa leo zinaangalia hayo mama na hayo mama yanatokea kwa wanadamu Kwae kwa hiyo kwa roho nyingine wanadamu anakuwa ndo mwenye mamlaka Mungu anamfata. ni uongo kwa hiyo ndiyo sababu mhubiri yetu hapa mshingi wake ni King James ambayo haibadiliki na mwanadamu. Mwanadamu anabadilika kila siku. Kwanza mwanadamu akizaliwa ni kuwa mfupi, baadaye anakuwa mkubwa. Kwa hiyo na, na vionjo, mtu anachokipendakiwa mtoto sio anachokipendakiwa mkubwa. Kwa hiyo ukianza sasa kumtengenezea kulingana na alavyobadilika utabadilika sana. Lakini lazima tujenge msingi katika neno la Mungu lisiobadilika. Mungu haabadiliki. Mungu kama kuna dhambi anayochukia ataichukia milele. Zamani miaka 50 iliyopita Binti kuzalia mtoto nyumbani ilikuwa ni ni aibu na amkini sehemu nyingine walikuwa wanatupa wana wow. Wanadamu Anadamu alikuwa hivyo. Hata wasio na Mungu. Lakini leo hii wanadamu anashabadilika ni kitu sawa tu. Tena wanawaambia msaidieni haraka sana, msaidie bibi mama mtoto huyu apelekwe kwa bibi amlee binti aende kasome tena. Ndicho wanadamu shabadilika. Bibria nazo zinatungwa hivi studies zifanane hivyo. Ndugu zangu, tunaona tunaona tatizo lilipo hapo. Amen. Tunaona tatizo lilipo. Ni kubwa mno. Sasa tunataka kusema hivi mabadiliko ya kibinadamu yoyote yale ya kitabia, ya kijamii, ya kisiasa ya, ki ya mifumo ya nini hayana jukumu la kugusa mabadiliko, mabadiliko ya Mungu na mara nyingi au mabadiliko yanabadilika kwenda kwa shetani. Hebu niambie kitu kilichobadilika miaka hamsini kikitoka katika hali ya, ya, ya uovu kwenda katika utakatifu. Hapana. Uvaaji unatoka kuwa uvaji wa wa kugesereti kwa uvaaji wa kikahaba au uvaaje wa wa kwa wanaume. Hii unakutana kabisa na mtu mwenye akili zake, amenia si amenunua lijinzi kachana kuanzia hapa anashuka mpaka chini. Unajiuliza hasa okay imeitwa Hasa kitu kabisa ambacho amekifaidi ni nini kwa kuvaa ile nguo iliyochanika? Zamani nguo iliyochanika una hela unapeleka kwa unashona au basi kama haina hai uwezo wa kushoneka tena unaweza una, unaitupa una naona nyingine unaweza kufanya hata tambala la kudekea lakini leo hii inanunuliwa kuwa mpya au inatengenezwa kwa nani kwa mpya afu napelekwa kwenye kwenye section nyingine ya kiwana kuichana nayo mkingi kuipaka uchafu ikusudi ni kuonyesha kama mwanadamu anathamini viovu na unakuta kabisa mkristo mzima kabisa anafanya hicho kitu. Kwa maabadiliko haya yoyote ale si unaskia hii ni ya kalenda moja. Siku moja niliangalia kwenye mtandao mtu mmoja anasema anawauliza wengine kwenye mtandao fulani. Anauliza, "Hivi kuna watu kwenye hii kalenda ya sayansi na teknolojia bado wanaamini mambo ya Mungu na ya kanisa kanisa? Hayo mambo yameanza nani? Yako hata Yesu huko zamani." Ni kalenda 21 ya sayansi na teknolojia kujua wanadamu kujiamini. Aya muulize sasa na teknolojia imekwambia utakufa tarengapi? Sasa na teknolojia imekwambia ukifa unaelekea wapi? Sasa na teknolojia ukiwa umeungua au umeugua au umefanya nini ine inakupa hewa inaingia na kutoka bila wewe ukiwa hata ukiwa umeshenzia usingizini. Unapumua ukiwa ume, kama umekufa lakini Mungu anakwambia alikumba amekufa. Sasa na teknolojia umefanya hicho kitu. Haijafanya. fanya. ya teknolojia imeufanya moyo wako uanze kudunda kwa hujijui siku ya 25 ya kutungwa kwako tumboni, inatengeneza damu moyo unaanza kudunda paka siku utakapoondoka duniani. wala hujui kwamba ah moyo wako umechoka ngoja ni ukumzishi. Unadunda tu nini kazi ya mungi. Ni ujinga. Ni, uji, ni ujinga. Biblia nasema sana ujinga na upumbavu na naomba eh, ili neno ulibebe wewe. Najua hali kusumbua lakini sisi ni wajumbe wa hao wengine. Sisi ni wajumbe. Anasema anasema ninyi mmekuwa mashahidi wangu. Eh? Na ninyi Yesu anawaambia katika katika luka 22 akiwa anaondoka na, na wale mitume wake anawaambia jamani mimi mlikuwa mashahidi wangu tangu mwanzo mpaka mwisho na ninyi ndiyo mmedumu nami katika kipindi chote hiki. Ninaomba amen nikwambie na watu wengi nlicho mungu anachosema. Kwa hiyo nakuambia hivi, uki sikila anasema neno lolote la Biblia ni la kizamani, hilo siliamini lime hii ni kali ndefauti na limepitwa labda na wakati jua huyo kwanza sio hajaokoa nitakuhakikishia kwa maandiko kwanini anakuwa jaokoka. Na nilikuwa natafakari leo ukijayo kwa sababu na masomo mengi kama matano nataka nihubiri mojawapo. Ni, ni, moja ni ile litakuja haraka sana. Hispa kwa ukijano ni ukinafuata. Namna ya kumtambua kwamba huyu mtu kwaokoka au hajaokoka. Ipo. Na unaweza kusema sasa kuna faida gani kuna mimi ni jukumu langu kuwatambua kwamba huyu ameokoka au hajaokoka. Unajua kuweza kupata rafiki Kuweza kupata mtu wa, wa, wa kutembea naye katika imani, uweze kupata mchumba. Kuweza kupata mtu ambaye unaweza kumtumainia kwa, mtu mainio, kwa machia, hata mtoto wako japo hata kwa aliokoka. wako ni wako. Eh? lakini ni muhimu sana kumjua na ni yupi ameokoka feki. Kwa mfano, ni vizuri kuondoa kujua kwamba huyu ni kondoo wenzangu, kwamba huyu sio mbominchi lakini kavaa kondoo. Ndio maana ya kutambua aliokoka. Na wengi wanapenda kujiita wameokoka. Na wengi hata hao wanaitwa ni warokole na kuhakikisha wajaokoka. Hem tuende katika kitabu cha cha Umsan ilikuwa nimeweka mbele sana, lakini ngoja ni urudishe nyuma sasa hivi. Tuende katika kitabu cha Warumi. Ah, no si Warumi. Ni kwenye Warumi, kwa hiyo nimesoma kilicho andiko mbele yangu. Tuende katika kitabu cha cha cha Yohana. mlango Yohana tumesema mm. e, mlango ule wa wa 10 okay ni wa 10 nitataka kusoma neno mlango wa kumi lakini nitangalia twende mlango wa kumi na mbili Twendo mlango wa 12 mstari ule wa wa arobaini na Mlango um, wa 12 wa No, mlango wa 12 kuna maneno. Twende mlango wa nane, samani. Nimewachezesha sana, sawasamee. Mlango wa nane Mlango wa nane, mstari ule wa arobaini na na mbili kuna habari kama hizo lakini nimeona niziepuke hizo so, nita nikienda huko tutakaa sana kwenye, kwenye Biblia. Tueleme mlango wa nane wa Yohana mstari ule wa arobaini na na 7. Anasema hivi, sikilizo. Yohana nane, arobaini na saba, anasema hivi. Anasema hivi, yeye wa mungu. Huyasikia maneno ya Mungu. Hivyo ninyi hamsikii kwa sababu ninyi si wa Mungu. Kipimo kikubwa kabisa na wazi na nitaweka maandiko ya gano la Kale na jipya. Kipimo kabisa cha mtu ambaye ni wa Mungu, mtu wa Mungu ni yule aliyeokoka. Ni yule mtu ambaye analisikia neno lote la Mungu bila kulikataa. Kuna mtu mwingine anamwambia kwamba Biblia nasema hiki, ukamuonyesha ana, anasema Biblia kwa kifupi mimi ndimi njia kweli na uzima mtu haji kwa baba yangu isipokuwa kwa njia ya mimi Biblia imesema hivi Bibliaika haina mbiliikasema hakuna jina jingine chini ya jua tuliopewa kuokolewa nalo isipokuwa jina la Yesu Kristo pekee maneno hayo ni ya Biblia un mtu anakwambia mimi ni mkristo ukimwonyesha hilo kosa hana kosa kutokuilijua kosi ni ukimonyesha akalisoma anasema hapana mimi ninamtumainia nina Maria bikira Maria huyo ni kipimo cha wazi kabisa kwa sababu Biblia imetoka kusema hivi yeye aliyewa Mungu kuyasikia maneno ya Mungu kuya ni kuyakubali kwa mfano Biblia nitatoa mfano labda nifike huko lakini nitaenda Biblia inasema katika kumbukupa la torati mlango wa nane, Amin mrango wa mbili mstari wa tano inasema hivi mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanaume na mwanaume asivae mavazi ya mpaso mwanamke kwa sababu yote yafanyayo hayo ni machukizo kwa Mungu na hakuna sehemu nyingine katika Biblia hayo maandiko yamebadilishwa mtu anayasikia anasema hapana sikubali dunia inasema wanamke avaa swali anavaa anasema mimi napenda Yesu Kristo. Huyo Biblia kulingana na kipimo cha wokovu, yeye alia wa mungu huyasikia maneno ya Mungu. Na uwezo kaniambea kwamba kaaskia kayaakataa ukasema ndio ambaye sikia. Kaya katao, Kuyasikia ni kuyakubali na kuyatenda. Kuyak Hasa kitu ambacho sio kugumu. Kukitenda. Aya naomba mlihukumu nimehubiri neno gumu sana. Ni hukumuni? Haya nimehubiri vitu vya vivyo na wakati. Ni hukumu. Biblia inasema katika katika wa, ka... katika Wakorintho mlango wa 15 nadhani misali kama wa pale na moja. Anasema yoyote atakapokuwa mtu anahubiri Ninyi mliyo kule mkae pembeni muanze kusikiliza na kukubali na pira, na kuhukumu yale maneno kwamba huyu mtu anachosema ni kweli au yaani Si si vizuri mtu anahubiri unakubali kila kitu lazima upime kwa neno la Mungu kwa kweli ya Mungu Sasa na mimi nimekuomba haya niliyoyasema ni hukumuni Nimetumia mstari wa 47 na mingine nilikuwa ninaitafuta katika mlango wa kumi wa Yohana sikuwahi kulipata neno neno kwa sababu sikuo nimeandaa lakini anasema semu anasema kondoo wangu huisikia sauti yangu ndiye anasema mlango wa kumi pale ni mwanzo ni mwanzo nilikuwa sijaona ulipo pango lakini utaupata kondoo wangu usikia. kondoo watu walio uwezo kuniambia watu Mwamini Yesu Kristo kondoo wa Yesu Kristo kwa hiyo anasema mtu akisha kama ameokoka kweli akaitwa kondoo wa Yesu lazima asikie sauti ya Mungu lazima sikie sauti ya mchungaji anasema mimi nimi mchungaji mwema anasema tena wote walionitangulia walikuwa ni wevi na wanyang'anyi ashema hata utakao kuja baada ya hapo Yesu Kristo ndo mchungaji mwema pekee Kwa hiyo katika ku, ku, ku, ku kusaidisha sana au kuthibitisha au kuelezea ma eh, maneno haya kwa undani au kama kuhitimisha hii hoja maneno yote yalivyoanikwa bila kujari kwamba yamebadilishwa manadamu kulingana na nyakati na majira na karini mpya na nini yale maneno yalivyoandikwa ndivyo yalivyo hakuna neno lililopitwa na wakati ambapo litapitwa na wakati twende katika maandiko sasa mengi mengi kwanza hoja somo hili tunaligawa katika vipengele vikubwa vye nne hivi na vyoto vina mistari michache michache twende hoja ya kwanza Kusu neno la Mungu kwamba halibiti na wakati halita expire. Tusome kwanza tu, hoja ya kwanza inasema hivi katika ile somo kubwa. Hoja sehemu ya kwanza inasema maneno yote ya Biblia yamekuja kwa njia ya, ya Roho Mtakatifu. Hakuna neno lililoingia kwenye Biblia kwa mapenzi ya wanadamu. Kama ni, ni neno la kweli kwa mfano kama ni King James ilivyo kutoka katika katika ruga zile mbili za Mungu alipoyatoa ne yalikuja kwa jinsi ya roho mtakatifu hakuna neno Biblia sio kitabu cha mwanadamu nlicho twende katika Petro wa pili twende haraka kwa sababu muda sasa umesha eh, Petro wa pili Petro wa pili mlango wa kwanza Petro wa pili baada ya Yakobo pale mlango wa kwanza mstari wa 20 na na 21 anasema hivi Petro wa pili Moja Isi moja anasema hivi Anasema naye amejulikana kweli tangu zamani kabla haijawekwa misingi ya dunia akiongea habari za Yesu Kristu Lakini alifunuliwa mwisho wa zamani kwa ajili yetu Hivi niko pale Petro ni ni ni ni wa pili Nimesema Petro wa pili ah ni Petro wa kwanza zamani Ni Petro wa pili Twende Petro wa pili Ni kwa Petro wa Petro wa pili ni hoja inafanana lakini Petro wa pili ndo hasa nilipo Mstari wa 20 anasema hivi Anasema mkijua neno hili kwanza. Anasema mlijue kwanza kabisa kabla ujaenda kuonyesha Ukristo wako na nini. Kitu cha kwanza kabisa mjue kwanza ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufa, kufasiliwa kama mtu apendavyo kama apendavyo mtu fulani tu. Yani le, anasema kwamba maandiko huwezi kaenda kwa kusema kwamba hapa inaanisha hiki. Lazima i na maandiko ya mengine yamaanishe Mungu alicho maanisha. Ndio na neno unabii maana yake ni maandiko. Anaendelea hivi, mstari wa 21 ndio ulikuwa anatafsana. Anasema hivi, "Maana unabii haukuletwa popote akiandika maandiko. Azimaanisha ni maandiko pale Anasema maandiko. Haukuletwa popote kwa mapenzi ya wanadamu. Hakuna mwanadamu aliyependa kwamba iwe hivi, hey, kali hii imefika tubadilisha, anasema hapana. Bali wanadamu walinena yato." yaliotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu ndivyo Biblia ilivyopatikana Hakuna mtu aliyeyaandika Isaya hakupenda aandike vile ungeambia Isaya aandike angeanza kwanza kujisifua mimi ndo nabii mkuu wakati wangu hakuna naye lingana na mimi mimi nabii mkuu ukija kwangu unapona siku hiyo Isaya hapana alikuwa anaandika la undi. Musa alikuwa anaandika maneno magumu na mengine of course ya faraja kwa hiyo tunaona kwamba maandiko hayakuja kwa mpango wa, wa manadamu wa wanadamu kwa jinsi ya Mungu. Anakuja twende Timotheo na hii ndio nisoma Timotheo wa pili 3:10 ni mlangu mwangao maarufu sana. Kuna kuna kuna 3:16 nyingi ni, ni muhimu sana. Yohana 3:16, mwanzo 3:16, Timotheo wa kwanza 3:16 ni mstari muhimu kuhusu uungu wa Yesu Kristo na Timotheo wa pili 3:16 maandiko. Yaani siji 3:16 hizo ni nzito sana kila sehemu. Ha, twende katika Timotheo wa 2 316 nitaisoma katika King James sowe, kwenye Kiswahili kidogo sio kidogo sana tu imebadilishwa Timotheo wa 2 316 Biblia inasema hivi All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine for reproof for correction for instruction in rashness ana maana gani Anasema oh scripture Anasema maandiko yote scripture ni maandiko hebu kasema scripture ni maandiko ni Biblia Anasema maneno ya Biblia eh yamekuja kwa uvuvio wa Mungu inspiration of God and is profitable na inafaidisha inatufaidisha kwa kwa mafundisho ya doctrine doctrine ni zile maana ya msingi ya mahubiri ya msingi sio vile vitu vya ovyoga vya juju eh wokovu umbingo mpya nchi mpya mpinga kristo eh mavazi hivyo ni vitu vizito sana ambavyo yaani ukitezeka navyo unafome umeenda mbali na muungu eh lakini sio vi mambo vya chakula vya kula sio na ndio ni doctrine sio doctrine ni muum sana anasema cho tutakachokula maada ya maa hukumu kiko sawa eh anasema is profitable for doctrine kufundisha elimu ya msingi For proof, reproof ni kama kum, kama ku uh, kurekebisha mtu labda alikuwa amekosea. Na kuna neno nilitumia pale sio baya kwenye Kiswahili. For correction, reproof ni kama kukemea, correction ni kusaisha, kurekebisha and for instruction na, ku, na kuongoza mtu sasa. Yaani unaona kama ni kujenga mtu katika kweli. For rashness katika hati, katika utakatifu kuna na kwamba maneno yote yametoka kwa Mungu, Ya neno ya Biblia yametoka kwa Mungu na yamevuvishwa na Mungu. Kwa hiyo uwanadamu hana mamlaka kabisa ya kuyagusa. Anasema hii ni kali ni frani tunabadilisha. Hapana. Na leo hii kila Biblia inapokuja imebadilishwa. Na ndiyo sababu Wakristo wamepotea hawajui anachokiamini. Wa Warudi huku tuliko. Mfano. Nita mfano Itokee okay. tumeona kwamba neno la Mungu lina, lina lina pumzi ya Mungu si ndio? Ndiyo, sio? Ndio. Hey, lina pumzi ya Mungu mm -hmm. na inafaa kwa kufundisha na kuonyesha nafanya nini. Sasa tuulize. Mtu upokee leo uko hapo upokee waraka Umesainiwa na rais wa nchi. Sasa so, Mungu ni mkubwa kuliko rasho. Unawaenda ukaanza Yaani tuma waraka mpaka mikoa na akaandika hivi una una haki ya kubadilisha ule waraka bila ruhusa ya rais Sasa wanadamu wanapata wapi mamlaka ya kubadilisha pumzi ya Mungu? Toleo likitoka linakuja na mabadiliko. Toleo likitoka linakuja na mabadiliko. Wanapata wapi hiyo nguvu? Ni kufanya kazi ya shetani. Wanapata kwa shetani. Hicho ilivyo. Hem katika kitabu cha Ezekiel mlango wa 2 ende haraka. wakati tunatafuta Ezekiel mbili kushoto kwake kuna Yeremia. Ezekiel 2:37 mpaka saba, nasema hivi. Ezekiel mlango wa 2 Ezekieli 2 mlango wa pili na haya maandiko si lazima uyaweke kichwani wa uya kariri yote hapana unaanza na yale machache kwa mfano kama hivi watu natumia maandiko mengi unaweza ukachukua tu mawili siku hiyo kaona kabisa haya ninaweza kuyabeba kaondoka naye lakini ukaondoka na ile hoja sasa yote lakini maandiko yalipotoka ukanye kuyakariri baadaye polepole Ezekiel 2 kwanza ya tatu anasema hivi akaniambia mwanadamu na kutuma kwa wana wa Israeli kwa mataifa wanaoasi wao walio ni asi mimi wao na baba zao wamekosa juu yangu namu hata hivi leo na wana hao wana nyuso zisuzo na haya na mioyo yao migumu mimi na kutuma kwa hao nao utawaambia bwana Mungu asema hivi unaona kwamba, maneno yanatoka kwenye kinywa cha Ezekieli, lakini aliyeyasema ni nani bwana Mungu asema hivi kwa Bwana hata nikiwa nimesimama hapo ukasikia niko nasoma neno useme kwamba ah yule jamaa ameniuza sana bana. Alikuwa anasema vitu vibaya. Ni vya Mungu sio vyangu. Ila ukiona mtu anakuja hapa sasa sadaka zako si nini. Ukiona hatotoki huko, ujue akikupuuza una haki ya kupuuza kwa sababu amesoma amesema mwenyewe. Lakini anakuambia ziki nenda mwambie bwana Mungu asemwa hivi. Ni twende turuke mbele twende msali wa saba Anasema nawe hapo hapo Ezequiel utawaambia maneno yangu. Maneno ya nani? Anasema haya ni maneno ya Mungu. Utaambia maneno yangu. Kwamba watasikia au kwamba hawatasikia, Hawata kusikia. Maana hao wanaasi sana. Anasema hivi, hawa watu kwa asili hawaskilizwi. Lakini usiache wewe waambie tu. Wa sikia waambie. Wasiposikia endelea kuambia. Niyo maana tupeleke injiri. Ukimpelekea mtu injili akataa useme kwamba hawa watu hawawasikii injiri upeleka tena na yamkini unaweza kapeleka pale pale kwa mtu yule yule siku nyingine lakini tujikosema hawa watu wa Tanzania bwana Dar es Salaam watu hawataka kusikia injiri bana tuachane na hapana tupeleke injiri mpaka mbali anasema wasikie we sema wasiposikia we sema Ezekiel twende tuko watu kwenye Ezekiel twende kushoto kuna Yeremia na manabii wawili waliwasha moto mkali sana kuliko hata Isaya na ndosohatu tukawaenda kwenye Yeremia baada ya Isaya hataenda kwenye Yeremia tukienda hapa tuta, tutapotezana. Tutuene kwenye Yeremia 2 227. Ah samahani. Yeremia 7 27. Yeremia 7 27 nasema hivi. Yeremia 7 27 vile unasema anasema nawe Utawaambia maneno hayo. Mwenye ayo, mwenye maneno ni nani? Ni Yeremia ni Mungu aliyasema. Mm -hmm. Eh, anasema na utaambia ndio Biblia hiyo. Eh? Lakini hawatakusikiliza. Ukisema maneno ya Mungu, watu hawaskilizi. Wewe unasikiliza na mimi tunasikiliza. Jeeni kwa sababu niwema Hapana, ni wema, hapa, kwa sababu ni mama Mungu umetuangukiana sisi tukapokea. Anasema hawatakusikiliza. Nawe utawaita lakini hawatakuitikia. Unamwambia jamani karibuni kanisani. Atakwambia sawa tunakuja. Kuwaone. Anasema hawatakuitikia. Wewe ambayo umekuja Mungu akubariki sana. Hata mimi mwenyewe Mungu alibariki ni mimi nikuja. Sio kwa sababu nilikuwa alieita sio mimi Mungu. Ko na kubariki na mimi najibariki wewe. Wana sema hivi haya maneno naona kwamba maneno ya kibiblia Yanatumwa tumwa kwa watu lakini haya sio yule anayesema ni yule aliyetoa ni Mungu sio yule anayetamka kinywani pointi ya kwanza kwa hiyo tunaona kwamba maneno yote ya kwenye Biblia kwa mistari minne tuliyoiona sio maneno ya wanadamu ni ya Mungu mtu akikataa akisema hili neno silitaki. ujue huyo ukakataa neno la Mungu hajakataa neno la huyu aliyetamka kinywani twende pointi ya pili pointi ya pili Tukitaka agona kwamba maneno ya Mungu hayapiti na wakati. Kwa sababu kwanza tumeona yametoka kwa Mungu. Na Mungu haabadiliki. Na hakisa kuyabadilisha na kubadilisha katika maagano. Pointi ya pili ya yenye maandiko mengine kadhaa inasema hivi. Mbingu na dunia zitapita ila neno la Bwana litadumu milele. Sasa pamoja kwamba tumeona kwamba inatoka kwa Mungu. Lakini vile vile ni maneno hayo ya Mungu hayaishi. Hebu tuende katika Zaburi ya mbili nitaisoma katika King James tena hapa imekosewa. Penye maneno, penye kutunzwa neno la Mungu, Biblia zote zinayakosea kwa makusudi. Eh, mlango wa mbili mstari wa 6 anasema hivi. Zaburi 12:6 na 7. Na hapo Zaburi 12:6 na saba, saba tutairejelea baadaye kidogo hasa asa 6 lakini tulisome pamoja Zaburi 12 6 na saba anasema hivi Mtasoma kwenye Kingereza Anasema the words of the Lord are pure words as silver tried in a furnace of earth purified seven times Anasema hivi maneno ya Mungu ni maneno safi. Kwa hiyo ukisikia kwenye Biblia maneno neno kama mpumbavu lipo halipo. Eh limeandikwa si ndio? Anasema maneno yale ni safi. Mjinga alipo halipo. Jehana mlipo halipo. Anasema hayo maneno ni safi. Biblia nasema the words of the Lord are pure words. Pure ni kitu safi, kisicho na na na uchafu. Anasema ni kama thela iliyojaribiwa kwenye tanuru ya dunia mara saba yani unasafisha una una, inatoka safi unasafisha tena mpaka mara saba inatoka haina takataka na uchafu wote hata kidogo anaendelea hivi msari wa 7 baada ya kusema kwamba maneno ya Mungu yamesafishwa na ni msafi anaendelea msari wa 7 anasema zo sasa huo ndo ukaharibu kabisa na ni utaona kwamba hauna maana ulivyoandiko anasema zo shall keep them o lord God shall preserve them from this generation forever. Ana maana gani? Anasema kwa hiyo kwa somo maneno yako umetoana ni safi. Bwana wewe mwenyewe utayatunza milele kutoka kwenye kizazi hiki mpaka milele. Sasa maana yake ni nini? Kama maneno umetoka kwa Mungu na Mungu anasema atayatunza mpaka milele basi huna mamlaka ya kuya kuibadilisha ukibadilisha una neno lako sio la Mungu na tukikataa kusema kwamba hilo sio neno la Mungu, mungu alasema, eh, ansema, kwa sababu Mungu anasema atayatunza milele hivyo hivyo eh do shariki hapo kwa Kiswahili amesema utatunzwa anaanza anaacha kutoka neno anajisema yeye mwenyewe si ndio ameandika hapo yeah. eh bwana utakutunza ndio bwana atatutunza. ndio mm. lakini atatunza wale ambao wengine atawaangamiza kwani watu wote walitunzwa na Mungu wengine Mungu amewaangamiza Hayo naona kwamba ni uongo. Lakini Mungu anasema maneno yake yatatunza kwanzia kizazi hiki alipoyatoa paka milele. Kama aliyatoa wakati wa Yeremia, anatunza paka milele. Kama anatunza wakati wa Adamu, anatunza paka milele. Biblia inasema. Anaendelea, anasema tufungue katika Zaburi ya 119:88. Tukao kwenye Zaburi, tusitoke hapo Zaburi ya 119 mstari wa 88 Biblia inasema hivi Zaburi ya 189 a 119 ndio ile ndio ile sura kubwa kuliko zote kwenye Biblia nzima Ndio Zaburi ya 119 ina mistari 176 Zaburi ya 119 ule mstari wa ngapi nimesema wa 89 Anasema hivi Biblia Anasema hivi 89 Anasema hivi E bwana neno lako la simama imara mbinguni hata milele. Eh neno la Mungu limetoka mbinguni lakini likisimama hata duniani. Nasema ikiwa duni, ikiwa mbinguni iwe hivyo mpaka duniani. Anasema laasimama hata milele. Neno la Mungu hauwezi kusema kwamba ili limepitwa na wakati bwana. Tuko kwenye kanuni ya moja ya haki za binadamu. Anasema linaenda mpaka milele na Mkristo yote ambaye anakuambia kwamba neno la Mungu limepitwa na wakati kwa sababu mabadiliko yamebadilika na siasa imebadilika ujue sio wa Mungu. Diyo, biblia inasema wazi wazi anasema hivi twende katika kitabu cha twende katika agano jipya. Tusome Marko Marko 13:31. Na tutaisoma pamoja na na Mathayo 24:35. Marko Marko 13 Marko 13 ni ile sura inayongelea mambo ya, ya baadaye nyakati za baadaye dunia itakavyo itakavyopitia kwenye kipindi cha zikikuu na mateso ya mpinga Kristo na ujio wa pili wa Yesu Kristo ni sawa sawa na Mathayo 24. Kwa hiyo kilicho andiko hapo pia katika Mathayo 24. Eh tunasoma Marko 13 31 Mathayo Marko ndo njizi mpangana hivyo Anasema Marko 13:31 Biblia anasema. Anasema na nchi zitapita lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Unaweza kuniambia kwamba maneno ya msa ni maneno ya msa, sio maneno ya Yesu. Kwa hiyo ina maanisha maneno ya Yesu kinywani na maneno aliyowapa utumishi wake ambayo ndio neno la Mungu. Anasema mbinguni zitaondoka na nchi zita, anasema hayatapita kamwe. Sasa mtu anakuambia hiki kimepitwa na wakati. Huyo mtu ni wa, wa Mungu au wa Shetani? Wa Shetani kwa sababu an, an, anapinga kazi ya Mungu. Biblia inasema mbingu na dunia zitapita lakini maneno ya Mungu hayatapita kamwe yatabaki vile vile. Tuisome tuende kushoto kwenye Biblia yako ulipokuwa tusome kwenye sio mbali kufika huko kwa sababu kwenye Mark kwenye Mathayo 24:35 Biblia inasema hivi. Mathayo 24 Biblia inasema hivi hivi. Mbingu na nchi zitapita lakini maneno yangu hayatapita kamwe anasisitiza vile vile. Hey, eh, hili haendi limepita. Biblia inasema Simpi mpi mwanamke mamlaka ya kuhubili wala kumtawala mwanaume. Wanakuambia hapana, hii ni kanuni ya usawa na ujinsia. Maneno ya Mungu yamepita sangapi? Acha dunia ipite na maneno yake lakini kwa Mungu yanabaki vile vile. Anasema mbingu na dunia tatapita maneno yangu yatabaki vile vile. haya alieamua haya mambo yabadilike kutoka hali moja kwenda ni alie amua. Mungu alieamua Mungu akibadilisha anabadilisha katika neno lake Sheria ya Mungu katika neno lake haiko katika siasa haiko katika siasa hana nabii katika vitu vingine zaidi ya neno lake Dicho anachosema anasema maneno yangu haya yataendelea kuwa hivi hivi mpaka nitakapokuja Mwisho anachosema Na tulisoma katika matayo. tulikwenda kwa Mathayo twende kushoto zaidi sura ya kumi. Matayo Ekstesio kumitana samahani Tulikuwa Matayo 24 twende Matayo tano Na ukisikia maneno kama haya yanakukatalia katalia moyoni rudi nyuma anakuambia kondoo wangu wanaisikia sauti yangu Anasema wao hawaisiki kondoo hawaskii sauti yangu hawaskii maneno yangu kwa sababu sio kondoo wangu hawajaokoka Ukisikia maneno ya Mungu kama haya yanakududhi unayapinga pinga, pinga Tukai pembeni kidogo tu utafika kokovupi lazima tu pende kama yalivyo mstari wa tano, mlango wa tano, mstari wa kumi na, na nane nasema hivi anasema kwa maana amini nawaambia mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka Yodi moja wala nukta moja ya torati haitaondoka hata yote yatimie neno torati neno sheria katika matumizi ya biblia kwa waziwazi inamaanisha neno rote la mungu hana maana zile amri 10 hana maana yale maneno ya, ya Musa pekee yake ah ah yani ni ni lile neno lote la Mungu sehemu nyingine yatumika anasema mki nipenda mtashika amri zangu ndio torati anasema mki nipenda mtashika neno la hatimaanisha kwamba ni kitu kimoja kwa hiyo anasema hakuna nukta takayo yani uwezo ukabadilisha hata neno ukaweka jingine ukasema ah hili linafanana nalo ngoja tubadilishe anasema hapana umekosea anasema nukta moja tu yani sehemu alikuwa ameweka labda koma Ukasema pana hapa ngoja tuweke kituo. Ah umekosea. Nukta moja haibadiliki wala yodi. Yaani yodi hata sijui. Nafikiri yodi ni nusu ya nukta. Sasa watu wanapata wapi mamlaka ya kubadilisha maneno ya Mungu? Alafu wanaendelea kusema mtumishi wa Mungu, nashukuru umechaguliwa tena mtumishi wa Mungu. Kuna mtu mmoja kachaguliwa jana, mtumishi wa Mungu amechaguliwa nena neno la Mungu. Hajawahi kutamka hata mstari mmoja wa bibi, hata sura moja kaihubi. Anawambia tu vitu viyo vya utawala wa mamlaka ya duniani. Kwa hiyo tunaona pointi ya pili kwamba hakuna kinachobadilika. Kwa mfano tumetoa mfano. Kumbukumbu mbili, kumbu tano. Mungu anasema wanawake wataenda kuvaa kama wanawake na wanaume watavaa kama wanaume, wana roho zomba pana. Sisi wa Kristo na 1 Corinthians 21 tumeshabadilisha. Sema ninyi sio wa Kristo nitawaletea mpinga Kristo mtamsikilize. Na nlicho atakachofanya? Nimedanganya. Ni ani ni, ni, ni hukumuuni? Nimetafsiri kinyume. Hapana. Mama Nimesema kweli. Nimesema kweli. Kwa mfano, Biblia nasema twende katika baadhi ya mistari ambayo mifano tu ni Biblia yote. Kwanza kile kitendo tu cha kwa maana uchukue kitabu cha ufunuo ukilewa kwa makanisa na kwambia hiki kitabu sio kwa ajili yetu kwa sababu tutakuwa hatu Biblia inasema nimeandika kwa ajili ya makanisa kile kitendo kwanza kubadilisha ndio kosa la kwanza lakini hata kule kuweka giza ukasema hapa hatusomi ni sawa na kukataa neno la Mungu ni kusema kwamba hili limepitwa na wakati ah wakala wakali hatusomi Isaya imeshafika na wakati Mungu anasema hapana inaenda mpaka milele kwa hiyo kile kitendo kwanza kuna kuyabadilisha ile ile kwa sala kwanza lakini kuyaficha na kuyakata yani uka, ukasema okay sawa yamo lakini usiyasome leo hii hakuna kanisa anaanza kachukua kitabu cha Yeremia akafisoma Atanyofua mistari mitatu kwenye Yeremia Yeremia tisa moja, Yeremia 33:3 tatu, tatu, na nyingine moja nadhani sikumbuki nini eh najua mwingine wote hayataki hayataki kwa sababu anasema hayamfai siyo kwa asha kondoo wangu Wanasikia sauti wanasema ninyi hamyasikii maneno yangu kwa sababu ninyi sio wa Mungu na nawaambia wale watu wale mafarisayo na watu wa dini kwa hiyo kwa ufupi ukiona mkwristo unampa neno la Mungu lolote mwambie li. aliko hapo labda nina wokovu labda nina la la jinsi ya maisha ya kila siku akakwambia hapana hilo limepitwa na wakati ujue huyo Mungu huyo ni mpinga Mungu ni mpinga Kristo ndio maana Nasema Hata sasa wapinga Kristo wamesha Wako chini ya uvuli wa mpinga Kristo mkuu ndicho kilichoandikwa kwenye Biblia Okay mwana inasema kitu kimoja kuna maneno mengine unaweza kupata maana kwenye Biblia unajayo kuyasikia ukaona kwa vile huyajui yakakushangaza Sema hivi kumbe Mungu anasema na hiki nacho Sawa kazi yako ni kuambia moyo wako kwamba Mungu yuko sahihi uka ukarazimisha uka ukamwomba Mungu uyakubali na hayo sio automatic kwamba utazamani uh, kweli Mungu anasema na ulipokea pana anasema lazima uyapokee kwa imani lazima utafute imani uyapokee kwa, kwa sababu aliyosema ni Mungu Mfano Biblia nasema katika Twaende katika Wakorinto ya 1 kwa 11 siko tunasogea sana oh, Wakorinto eh. ndio sana Wakorinto ya 1 kwa Ah uh, okay, hii mistari 6 isoma. Wakorinto wa 11 14 Timotheo wa Timotheo wa mbili, wa 2 na wa wa kwanza 5 9 kwa mfano hiyo mistari Wakorinto wa 1 11 usoma nitaugelezea. Kwa mfano Biblia nasema, ni aibu kwa mwanamume kuwa na nywele ndefu. Lakini leo utakutana wanaume au kusuka nywele. Biblia unakuta wanaume wamesuka, wengine wana nywele imefika paka huko. Just tu vijana kushuda aonekane ni watofauti sana. Lakini Biblia inasema haipasi. Na anakuambia yuko mbele, Niko kwenye presence of worship na mwenye nywele umeupambanika. Biblia imesema kwenye agano jipya. Okay, anaweza kama hajui. Lakini ukimwambia au akisikia kwenye maubili kama hivi, anatakiwa Akubali kwa sababu Mungu amesema na tumesema ni Wakorintho wa 1 huko. Na Wakorintho wa, na wa pili, na Timotheo wa, piri, Timotheo wa kwanza 2:12 anasema si mamlaka Hiyo na, na wakati. Mungu sasa hivi ni wakati wa wa hakisawa, wa watu wote wa, Hiyo nani, wakosa? Makubwa. Tena mabaya. Mungu, okay, kwa nini mealiko? sijui? Mungu wa Na jingine liko okay, tuende point ya tatu. Tuko sasa kwamba point ya pili kwa inasema ya kwanza tumesema kwamba maneno yote ya Mungu yamevumishwa na Mungu na point ya pili ya msingi tukasema kwamba maneno yote ya Mungu yatakuwaepo hata milele hayabadilishwi na nyakati na majira na siasa na mitazamo na wanadamu na kwamba mtu aki akiyapinga kwa vile tu dunia inayapinga ujue huyo hakuokoka ndio kipimo cha wokovu point ya tatu maneno yote ya Mungu ni safi tulishaona tuliona katika zaburi 12 ngapi Zaburi 12:6 na 7. Tuarudi kule. Anasema maneno yote ni safi na mtu kaona kwamba Mungu atayatoza kwa sababu yote ni safi. Hata kama ni ni rakemeo. anasema ni safi hilo. Labda tuende kwenye Kumbukumbu la kumbu Torati 4. Kumbukumbu la Torati 4. Kumbukumbu la Torati kumbu kumbu ni kitabu cha 5 katika agano vitabu vya agano la kale, mlango wa nne. mstari wa pili na anasema hivi. Kumbukumbu la Torati 4 Mukumbusho 34 mbili, Biblia nasema hivi. Biblia nasema hivi. msiongeze neno ni waamuruo. Wala msipunguze mpate kuzishika amri za Bwana Mungu wetu ni waamuruzo. Mungu anawambia siku ya kwanza atoe neno lake. Anasema tafadhali sana msiongeze neno. Tafadhali sana neno. Kwa hiyo maneno yote ya Mungu ni safi na hayatakiwi kupunguzwa au kuongezwa ndio pointi ya tatu kwa sababu baada ya kwamba maneno yote ya Mungu yanapumzwa ya, ya, ya Mungu na pili kwamba maneno yote ya Mungu yatakuwaepo hata milele lakini sasa pointi ya 3 inofanana hizo maneno yote ya Mungu Mungu anasema msiongeze wala kupunguzwa Leo hii kitabu cha Biblia NIV New International Version Biblia ya Kiswahili imefuta mistari kamili 16 imeafuta yote na inaja inajiandaa kufuta waraka amini injiri ya mali Kwa mlango wa mwisho ule wa 16 kuanzia mstari wa tisa na kuendelea mpaka mwisho pale neeno limeonekote wanataka kuifuta wanasema haimo hivi wameshajiandaa kuitoa na kwenye king kwenye biblia ya Kiswahili ukiona unasoma mstari fulani unaona mstari mmoja umewekewa mabano ya square yale ya square yale ya pembe nne yale sio haya kawaida sio haya kama pembe za ndofu ukiona hivyo ujue kwamba baada toleo linalokuja hohu mbili zijazo yataondolewa mfano moja ni matendo ya mitume mlango wa nane mstari wa 25 5 pale 20 pa, ushari wa 37 pale anaposema eh filipo anapomwambia yule toashi wakikushi kwamba ukiamini okay, kushe ni mtu alimwambia sasa kinachonizuia kubatizwa ni nini kwa maana naweza ngabatizwa Filiipo akamwambia ukiamini moyoni kwamba Yesu Kristo ni baba yani hutabatizwa mpaka uamini kwamba ubatizo unakuja baada ya kuamini sasa watu si wanataka kubatiza watoto wadogo wa waingize kwenye dini zao kwa, hiu, kwa, somi, kwa amini, hiyo kwa sababu mtoto haweza kaamini hiyo ndio wanajiandaa kuitoa kusudi kubatizo kue tu, kunaanza hapo hapo bila kuamini imeshawekwa mabano tena mwenye biblia hiyo sehemu ina mabano haina yapo yataondoka sio muda mrefu lakini kwenye kwenye NIV ambayo ndio yanatolewa inatafsiriwa ina, ina, ina ile ya tayari hayapo yameshaondoka. Ukitoka 36 unarukia 38. 37 yameshaondolewa. Kwenye Kiswahili wameaacha kwa muda. Toleo lijayo hayapo. <laughs> Biblia nasema, tole tumetoka katika kumugumbu kumugumbu nne Mungu anatoa nasema kuwa makini msipunguze wala kuongeza. Biblia inasema katika kitabu cha mwisho kabisa. Unaona zikasema sasa ah ili zamani bwana T -t -t tusipunguze vya zamani. Biblia anasema kwenye sura ya mwisho kabisa kwenye kitabu cha mwisho cha ya mwisho, kitabu cha mwisho, mistari ya mwisho mwisho anarudia yale maneno. Ili kusudi nilivyosema wakati wa msa ndivyo nasema nyakati za mwisho. Anasema hivi. Ufunuo mlango wa 22 mbili no, mlango wa mwisho kwenye Biblia nzima. Kitabu cha mwisho nane. anasema mstari wa 18 anasema namshuhudia kila mtu Aya maneno ya unabii wa kitabu hiki mtu yeyote akiaongeza Mungu atamongezea mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki na mtu yeyote akiondoa lolote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki Mungu atamondolea sehemu yake katika kitabu cha uzima kwenye biblia yako kiswahili amesema ya katika mti wa uzima hakuna jina lolote kwenye mti wa uzima kwenye biblia kwenye biblia ya kweli amesema kitabu cha uzima amefuta amebadilisha kuchanganya Ameka mtu wa uzima. Mtu wa uzima haauma kwenye Biblia. Kwa hiyo unaona Mungu anasema kwamba usibadilishe badilishe, ama kwa kuandika ama kwa kufumba, ukasema hapa atapohubiri pamepita na wakati. Leo dunia iko katika liko chini, chini ya 2010 nyingi sana. Kwa sababu ya kucheza neno la Mungu. Na Mungu naona adhabu anayotoa kwa watu ambao watabadilisha au watakao opuzia. Mungu anasema habari hizi katika kitabu cha mlango katika methali pia. Katika mithali twende haraka mithali 30. Lazima ukija uki hapa ujue pia uwe tayari kula biblia nyingi. Na, na, na chakula kizuri ni chakula cha kushiba eti. Nani anapenda kula chakula cha hohehahe. Chakula ule ushibe. Hata cha lini chakula unashiba ndio unafurai. Unaweza kuna harusi unaweza kaenda ukaokota wanakupa tu tuari tuwili na tu. tumechanga laki. Mechanga laki na, na zaidi na tuwali toali na kapaande fulani una yaani unalamba una lamba. Pala sisi tunataka ture tushibe. Mlangu wa 30 Mithali msali wa 5 na 6 Biblia nasema hivi. Anasema kila neno la Mungu limehakikishwa. Hey ili bwana alikuwa amekosea unajua kwenye Biblia zamani anaposema tajiri a, a, a, hata pita katika ngamia neno ngamia ilikuwa ni tundu limewekwa sasa Biblia inasema ni ngamia mnyama Anasema ni rahisi kwa tajiri mtu anayetomalewa utajiri wapi ni rahisi kuangamia kupita katika tundu la sindano ya kushonea lakini wakambia siku hizo ngamia ni tundu Biblia tiswa ili, ya ya Kiingereza yenyewe King James inasema kemo kimo mnyama. Kwa hiyo kama ngamia ni maana fulani ingebadilika kwenye lugha moja lakini nyingine inge inge nani? unaona kwamba kila lugha inasema kama kama ni mnyama yule kabisa anayebeba mizigo wenye kinundu hapa. Lakini unakwambia kuhusu anasema maneno ya Mungu yamehera hakuna kubahatisha kwamba ah labda alikuwa na maanisha hiki. Ah, anasema maneno ya Mungu yamehakikiwa yamehakikishwa yeye ni ngao ya muaminio anasema kwamba kwa, kwa ajili ya maneno hayo kwa sababu hayachezicheze anakuwa ngao ngao ni ulinzi anaendelea usiongeze neno katika maneno yake asije akakulaumu ukaonekana umungu haya maneno hana tofauti na ile somo la kumkumbara 34 hata na somo sema usiongeze maneno ya Mungu leo hii watu wanacheza wanahubiri maneno yao pointi ya mwisho Ayani. najua mdoo meenda lakini itaenda haraka neno la Mungu mahali pake ni moyoni sio katika sio katika makabati nataka una Biblia hey, nayo. ikija unakuta Biblia inanuka uvundo wa miaka 20 unakuta Biblia ya mtu ukiangalia ni toleo la maka 97 lakini ndani ni mpya kabisa. Yaani unaona kabisa mpaka karatasi bado zimeshikana. Lakini nakwambia na Biblia yangu. Hiyo sio sawa. Neno la Mungu kazi mahali yake sio kwenye sio kwenye makabati na mashelfu ni moyoni. Em tusome katika kitabu cha Tusome Zaburi, maarufu kabisa ni Zaburi ya 119. Tulikuwa na Zaburi ya 119 60 tisa. Turudi kule kule Zaburi ya tisa. Zaburi ni kitabu kilichoko katikati kabisa ya Biblia. Kwa hiyo ukifungua tu katikati tutaongea kwenye kwenye Zaburi. Zaburi 119, mstari wa 11 tunakaa na kufunga Biblia na nasema hivi, moyoni mwangu nimeleweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Neno la Mungu linatu linakuwa na faida kwetu pale tunapoleka moyoni. Ukiliacha pali, pale halina faida. Anaangambia tunalio bwana aliko pale. He nienda kanetea Biblia. Eh hey, siji yuko wapi? Iko siji nani alikuwa nayo wiki iliyopita. Ah Yesio yesio yesio neno yes, la. Yes, yes. Anaendelea. Some kumbukumbu la kumbu Torati Sita. Tunafungafunga tunaenda haraka. Nani hoja rais sana kui, kuielezea. Yaani hahitaji kulinganisha maandiko. Nikusoma tu na kukupumbushia. Kumbukumbu la Torati 6 na tunaoisoma kumbu na kumbukumbu la Torati nane. Tokao tunafunga mistari ya mwisho kabisa. Actually baada hapo tunafunga mstari mmoja. moja. tumefunga. Kumbukumbu la Torati 6. Mstari ule wa, wa sita anasema hivi kumkoa 6 6 anasema na maneno haya ni kuamuruo leo yatakuwa katika kabati lako sio chochote unachoandika anasema yatakuwa katika moyo wako nawe uwafundishe watoto wako kwa hiyo yapo moyoni mwako na kwa watoto wako leo hii ni wakristo wangapi watoto wao wanajua maneno haya wapo? Ah, siji wapo wachache Nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako. Eh, uketipo katika nyumba yako hakisha mwaokea taifa habari. Uketipo katika nyumba yako hakisha mwaokea tamthilia wa shirale bila kujua, kujua tamthilia yote. Hapana, uketipo katika nyumba yako uwajulishe maneno yangu. Nawe utembee hapo njiani na ulalapo na uondokapo yafunge yawe dalili juu ya mkono wako. Moyo anasema tutembee. Hakuna ubaya hata kwenye mfuko wako kina mama na mikoba. Unakaa Biblia yako dogo. Ni vizuri kuwa na Biblia mbili. Na mimi bado najifunza. Biblia ndogo kutembelea ya kutembea nayo. Leo hii wakiweza hata kusafiria hasafiri na Biblia. Amina. Eh, na aliona kwamba hii labda watu wataipuuza au uh, hawataijali akairudia sura mbili sura tano baadaye. Tuene mbele, mlango wa 11 kumkopa toati mstari wa 20 tuanzie tuanze mstari wa 18 nasema hivi. Anasema, "Kwa hiyo yawekeni maneno yangu mioyoni mwenu na rohooni mwenu, sihitaji kuumalizia." Maneno ya Mungu yako katika mioyo yetu. Ndio sababu tunataka watoto wetu wakalie maneno, tusome maneno ya Mungu ndipo tutapona. Biblia ina tutafunga kwa kusoma sasa katika Agano Jipya. Kumbukumbu Agano Jipya tunatokwa kwenye Kumbukumbu tunaingia sasa katika Korosai. Korosai Korosai 3:10 ni mstari maarufu sana. Wanapenda kusoma hao watu wa madhehebu yao lakini hawautendei kazi. Warau vera kweli. Korosai 3:16 Biblia inasema. Korosai na nimpa. 3:16 Biblia inasema. Anasema na 3:16 Biblia inasema na tunafungia hapo sasa baada ya hapo tutasoma tena anasema hivi, neno la Kristo likae kwa wingi kat, ndani yenu katika hekima yote mkifundishana na kunyana kwa zaburi na nyimbo na tenza roho Mungu anatuambia kwamba neno la Kristo likae kwa wingi ndani yetu ndani ya mioyo yetu ndani ya acha zetu sio ndani ya Biblia peke yake ya atakapata basi tutaishia hapa Mungu awabariki, uh, akubariki kila mmoja. Kristo tunakushukuru tena kwa kutupa neno lako mchana wa leo. Asante kwa sababu sio kwa makusudi yetu tumenena maneno haya. Tumekuwa tunanena kwa maneno yetu Mungu Baba tungeza kute, kutaja maneno yanayofurahisha dunia, yanayofurahisha miili lakini Kristo umetuongoza kunena maneno yaliyo katika nyua chako. Tunaoomba ukatuongoze yakatende makusudi yako katika maisha yetu. Mungu nabariki kusanyiko lote hili, watu lote walioko mbele yangu hapa na nafsi yangu pia. Kristo asante kwa kutulisha na tunaomba uwe pamoja nasi kipindi chote kilicho mbele yetu, wiki yote iliyo mbele yetu, tulinde tena, tuongoze tena, tufanikishe tena, Tubariki tena. Mungu nina kwa jina la uko Kristo. Uh, utushindie uh, uh, uh, majonzi, hofu, mjozi mbaya, mikosi na mikasa, taarifa mbaya Yesu Kristo ifunge, kabisa tupe kura na kunywa tupe mahitaji yetu tufanikishe katika kazi tupe marafiki wazuri tuepushe Mungu wa mbinguni na na mafarakano na wanadamu na sisi wenyewe tusio wafarakanishaji tuongoze baba katika utakatifu wako kwa watoto wetu wakubwa na wadogo kila mmoja na hata watu wazima na vijana ni katika jina la baba na la mwana na roho mtakatifu tunaamini utapokea, amen